Земля здригалася від ударів копит. Табун мчав поле мучвал, мов у коли мерехтіли на люту лискучі боки та крупи, гніді, карі, сиві, булані, каштанові та в яблуках. Розвівалися хвости й буйні гриви. Зніздрів била пара. Дзержка девірсінг обіруч сперлася на луку сідла. Дивилася, в її очах була радість і щастя. Можна було подумати, що то не конярка дивиться на своїх жеребців та кобилок, а мати на своїх дітей. «Виходить, Рейни, вона...» – обернулася вона нарешті. «Що всі твої гризоти на один копил. Кожен із твоїх клопотів виходить у спідниці із косою». Вона погнала сивка клусу, помчала за табуном. Рейниван поспішив за нею. Його кінь, зграбний гнідий жеребець, був іноходець. Рейнемоний ще не зовсім освоївся з нетиповим ритмом його бігу. Дзержка дозволила йому зрівнятися з нею. «Я не можу тобі допомогти», – видихнула вона. «Усе, що я можу для тебе зробити, – це подарувати жеребця, на якому ти оце сидиш, і додати до нього моє благословення. А ще причеплений до воздечки медальйончик зі святим Елієм, покровителем конярів. Це добрий кінь, сильний, витривалий. Він стане тобі в пригоді, прийме його від мене удар, На знак великої подяки Еленчу, за те, що ти для неї зробив. Я тільки повернув борг за те, що вона колись зробила для мене. За коня вдячний. Крім коня, я можу тобі допомогти ще тільки порадою. Повертайся до Вроцлава, відвідай каноніка от Тобейса. Чи ти вже його відвідав, га? Коли був у Вроцлаві з Зеленчою? «Канонік от не єпископа. Здається, якраз через мене. Він може бути ображений, може зовсім не зрадіти моєму візиту, який може йому зашкодити». «Який ти турботливий!» Зершка випрямилася в сідлі. «Твої візити завжди загрожують шкодою. Коли ти їхав до мене сюди, до скалки, ти про це не подумав?» «Подумав, але ж йшлося про Єленчу. Я боявся відпустити і саму. Хотів привезти у безпеці. Знаю, я не ображаюся, що ти приїхав, але допомогти не можу. Тому що боюся. Вона сунула соболиний ковпак на потилицю, протерла обличчя долони. Мене не лякали, сказала вона, дивлячись убік. Страшно, не лякали. Тоді у 25-му вересні, під Франкенштейном, біля Горохової гори. Пам'ятаєш, що там було? Я перебудалася тоді так, що та що там казати? Рин, я не хочу закінчити так, як Ноймарк, Трости і Пфеферкорн, як пізніше Чайка і Пошман, як Клюгер, якого спалили в домі разом з жінкою і дітьми. Я перестала торгувати з Чехією. Не говорю про політику. Нала велику жертву на Врославський собор. І ще одну не меншу. На єпископський хрестовий похід проти гуситів. А як доведеться, дам іще більше. Краще це, ніж побачити вночі вогонь над стріхою і чорних вершників на подвір'ї. «Я хочу жити, а надто тепер, коли...» Вона замовкла, замислено обертала і м'яла в долоні ремінь віжок. Еленча закінчила, відводячи погляд. «Якщо вона захоче, піде собі, я не стану її зупиняти. Але якби вона побажала залишитися тут, у скалці, залишитися надовго...» то я не матиму нічого проти. «Втримай її тут!» «Не дозволяй їй знову піти кудись з доброї волі. Дівчина вона сердечна, і покликання вона має, але шпиталі... шпиталі останнім часом перестали бути безпечними. Втримай її у скалці, пані Дзержко!» «Постараюся. Що ж для тебе?» Дзержка розвернула коня, підвела його, поставивши колерей невинового. «Стремано, встремано!» «Ти, родичу, тут бажаний їсть. Приїжджай, коли тільки захочеш. Але заради святого елегія. Май, бодай, краплину порядності, хоч трохи пошкодуй цю дівчину, з серця над нею, не муч її. Що? Не виплакуйся перед Єленчою про свою любов до іншої. У голосі дзержки девірсінг з'явилися жорсткі ноти. Не звіряйся їй у своїй любові до іншої. Не розповідай, яка це велика любов, і не змушуй її співчувати тобі через це. Не змушую її страждати. Не розу... Розумієш, розумієш. Ти маєш рацію, отче, з гіркотою визнав Рейнеон. Справді, що не проблема, то жіночого роду. І плодяться в мене ці проблеми, як гриби після дощу. Але найбільша зараз проблема – це Юта, а я в тупику, абсолютно не знаю, що робити. Ну, тоді нас таких двоє, поважно заявив каноніко Тобейс. Бо я теж не знаю. Я не перебивав, коли ти розказував свою історію. Хоча місцями вона звучала, як пісня Трубадура. Помістила стільки самовистино-фантастичних неможливостей. А ще більше я не можу уявити собі інквізитора, а вже вже Генчі у ролі викрадача дівчат. Генчі має власну розвідку і контррозвідку. Має мережу агентів. Відомо також, що він віддавна намагається інфільтрувати гуситів. Причому він не перебірливий у методах, але, викрадені дівчини, якось воно мені не здається переконливим. Та що ж усе може бути? Якраз це правда, буркнув Рейнеман. Канонік уважно подивився на нього, нічого не сказав тарабанив пальцями по столу. Сьогодні пюрифікатіо. нарешті сказав він. Другий день лютого. «Від битви під Велеславу минуло п'ять тижнів. Роблю висновок, що весь цей час ти перебував у Шльонську. І де ти був? Може, відвідав монастир у Білому костелі?» «Ні, спочатку я мав такий намір, аби Тиса займалася магією. Магія могла допомогти в пошуках юти. Але я туди не поїхав тоді. Тоді я накликав на них загрозу на юту і черниць. На весь монастир мало не став причиною загибелі, — Крім того, крім — того, холодно закінчив канонік, — ти боявся подивитися в очі Аббатисі відразу після того, як порішив її рідного брата. А щодо накликаного на монастир лиха, маєш реацію, а як же, гре не забув. Єпископ розпустив конвент, кларисок розвели по різних монастирях, Аббатису вислали на покуту, і ще пощастило. Сестринство вільного духу, вагінська третя церква, катарство, магія. За таке опиняються на вогнищі. Єпископ наказав би її спалити, як двічі двечотир, і оком би не повів. Але йому було не з руки судити за єрес а потім публічно страчувати рідну сестру князя Яна Зембецького – з якого він тим часом уже почав був робити мученика боротьби за віру, за упокій душі якого наказував правити меси і бити в дзвони по всьому Шльонську. Так що, аби тисі вигоріло, все закінчилося покутою. Ти кажеш, вона займалася магією? В тебе теж говорять, що ти чарівник. Що знаєшся на чарах, з чаклунами і чудовиськами водишся. то чого ти в них не шукаєш допомоги? Я шукав... Село Граувейди не було спалене, вціліло. Цілим залишилося і розташоване за півмилі від нього поселення мечники. Це видалося добрим знаком, вселяло оптимізм. Тим більшим і болючішим було розчарування. Від монастирського села Хдземыш не залишилося майже нічого. Враження за і порожнечі посилював сніг, який грубим шаром покривав пепелище, сніг з яскравої білини якого – де-неде витикалися обвуглені стовпи, балки та осмалені комени. Не набагато більше залишилося від розташованого край села заїзду під срібним дзвінком. На місці, де він колись стояв, з-під снігу виглядала безладна купа опалених балок, кроків та гребенів, що спиралися на рештки мурованої конструкції та розкидано по цегло. цеглу. Рейневан об'їхав рейну навколо, подивився на згарище, яке все ще викликало у приємні спогади річної давнини. зими 1427-28 років кінь обережно ступав по найжаченому паленою деревиною снігу, переступав через балки, високо піднімаючи копита. Над рештками муру здіймалася смужка сивого диму, майже ідеально вертикальна в морозному повітрі. Почувши храп коня та репіння снігу, бородатий волоцюга, який сидів біля маленького вогника, трохи відсунув хутряну шапку, яка йому доходила до брів. І повернувся до попереднього заняття роздмухувати затулений полою шуби жар. Неподалік, під муром, стояв обсмалений горщик, біля нього лежали тельбухи, мішок та скринька з ременями. «Слава Ісу!» – привітався Рейну. «Ти звідсіля, із з'ямежа?» Волоцюга підвів очі, після чого знову взявся роздмухувати. «Тутешні люди, куди вони виїхали? Ти не знаєш?» «Корчмар Мартін Праль з дружиною. Ти часом не знаєш? Не чув?» Волоцюга, як було очевидно з його реакції, або не знав, або не чув, або мав Рейневана з його запитаннями десь. Або був глухий. Рейневан понишпорив у калиці, розмірковуючи, наскільки він може зменшити свої, без того, скромні фінанси. Краєм ока він вловив рух. Збоку, під присадкуватим обрубком обвішаного бурульками дерева, сиділа дитина. Дівчинка, щонайменше десятирічна, чорна і худа, а чимали зморене вороня. Очі, якими вона в нього втупилася, теж були воронячі. Чорні та склисто нерухомі. Волоцюга дмухнув у жар, забурчав, підвівся, витягнув руку, щось пробормотів. Вогонь стріском вистрелив з кубки хмизу. Воронення продемонструвало радість дивним свистячим гетнеліцьким звуком. «Йон Малевольд!» – голосно, повільно і виразно проговорив Рейневан, починаючи розуміти, хто перед ним. «Мамун Йон Малевольд! Ти не знаєш, де я міг би його знайти?» У мене до нього справа. Справа життя і смерті. Я його знаю. Я його товарш. Волоцюга помістив горщик на покладених біля вогню каменях і підвів голову. Він дивився на Рейневана так, ніби допіру зараз втямив для себе його присутність. Очі мав пронизливі, вовчі. Десь у цих лісах мешкають дві... дві жінки. Поволі вів далі Рейневана. Їм відоме, їм відоме таємне знання. Я знайомий з цими жінками, але я не знаю дороги. Ти міг би мені її показати?» Волоцюга дивився на нього по-вовчому. «Ні», – нарешті вимовив він. «Як ні, ти не знаєш? Не знаєш чи не хочеш?» «Ні, це ні», – сказала дівчинка воронення. «З високого місця, з вершини муру». Рине, не мав уявлення, як вона туди потрапила, яким чудом могла там опинитися, та ще й непомітно, з-під дерева, де вона щойно сиділа. «Ні, це ні!» – повторила вона з присвистом, ховаючи голову в ході плечі. Розкоявджене волосся спадало їй на щоки. «Ні, це ні!» – підтвердив, поправивши шапку волоцюга. «Чому?» «А тому!» – волоцюга широким жестом показав на згарище. «Тому що ви оскаженіли у своїх злочинах, тому що вогонь і смерть перед вами, а за вами попелище і трупи. І ви ще насмілюєтеся про щось запитувати, допомоги просити, дорогу узнавати, товаришами себе називати». «Товаришами себе називати!» – луною повторило воронення. «Що з того?» Волоцюга не зводив з Рейнева на вовчого погляду. «Що з того, що ти був тоді, як один із нас, на гороховій горі, це було давно. А нині ти, нині ви всі злочином і кров'ю заражені, як моровицею. Не несіть нам ваших хвороб, тримайтеся віддалі, ідіть собі звідси, чоловіче, іди собі!» «Іди собі!» – повторило воронення. «Ми не хочемо тебе тут!» Що було потім? Куди ти потрапив? До Олави. До Олави? Канонік різко підвів голову. Тільки не кажи мені, що ти був там. У неділю перед Антонієм. А як же був? От тобі йс мовчав. Цей поляк Лукеш Божичко сказав канонік. Це ще одне загадкове питання у твоїй розповіді. Я бачив його біля інквізитора раз, може, два рази. Він чіплявся за його полу, бігав за ним, як пахлок. Враження не справив. Скажу так, він нагадує всемогутнього сірого кардиналу настільки ж, наскільки наш єпископ Конрад побожного та доброчесного скета. А виглядає, він так ніби й до трьох ледве вміє рахувати. А якби я хотів намалювати порожнє місце, то взяв би його, щоб він мені позував». Боюся, що його вигляд вводить в оману, серйозно відповів Рейнун. Я боюся цього з огляду на юту. В оманливість я можу повірити, кивнув головою Одтобес. Останнім часом одна полуда спала з моїх очей, просто приголомшуючи мене тим, що я побачив після спадання кожної з них. Але оманливість це одне, а церковна ієрархія інше. І цей божичко ні інший фактотом не зробив би нічого самовільно, Та й починати нічого не став би сам по собі, за спину інквізитора і без його відома. Ерго, наказ викрасти та ув'язнити Юту Апольдівну, мусив видати генча. Але цього я жодним чином уявити не можу. Це абсолютно не в'яжеться з тим, що я знаю про цю людину. Люди з -з змінюються, закусив і Із моїх очей... Також останнім часом впала не одна полуда. Я знаю, що все може бути, все може статися. Навіть те, що дуже важко собі уявити. Що правда, то правда, зітхнув канонік. Багатьох речей, які сталися за останні роки, я раніше теж ніяк не міг би собі уявити. Чи ж міг хто-небудь припустити, що я припозицію оборного капітулу Замість того, щоб піднятися до рангу інфулата, суфрагана, дієцезії, а, може, навіть титулярного єпископа Інпартібус in Інфіделіум, буду понижений до рангу колегіального півчого. І це завдяки синові мого найкращого друга, незабутнього Генріка Беляви. «Оче! Мовчи, мовчи!» Канонік легковажно махнув рукою. «Не кайся, ти не винен!» Навіть якби я тоді передбачив, чим це закінчиться, я б однаково тобі допоміг. Я б допоміг тобі нині. Тепер, коли за контакти з тобою пропащить гусити, загрожують наслідки сто грізніші, ніж єпископська немилість. Але допомогти тобі я не в змозі. Я не маю влади. Я не маю інформації, бо влада і доступ до інформації нероздільні. У мене нема інформаторів. Тих із них, котрі були вірними і достойними довіри, знаходили заколотими у провулках. Решта, в тому числі слуги, замість того, щоб доносити мені, доносять на мене. Хоч би і отець Феліціян. Ти пам'ятаєш оця Феліціяна, якого звали Вошко? Це він, собака, накапав на мене єпископовій капай далі. Єпископ за це допомагає йому підніматися зі щебля на щебель, не знаю, чи що цей сучий син Ренеман. <райне> так? Мені тут спала на думку одна річ. Саме у зв'язку з Феліціяном стосовно твоєї юти. Так от, можливо, знайшовся би один спосіб. Може й не найкращий, але краще моя голова мені поки що не пропонує. А на це потрібен час, кілька днів. Ти можеш залишитися у Вроцлаві на кілька днів? Можу. На вивісці над входом до лазні виднілися святі Косма і Дам'ян – патрони цирульників. Перший був представлений з баночкою бальзаму, другий – з флаконом лікувального еліксиру. Художник не поскупився на фарбу і позолоту для святих близнюків, завдяки чому вивізка вабила око, навіть звіддалік привертала увагу живими кольорами. Цирульникові щедро повернулися витрачені на художника гроші. Хоча на млиновій вулиці лазень було декілька, і клієнти мали вибір, під космою і дамяном завжди було людно. Рейневонові якого барвиста вивіска привабила сюди ще два дні тому, довелося, щоб уникнути тисняв і замовити візит заздалегідь. У лезні, мабуть, з огляду на ранній час тисняви справді не було. У роззувальні стояли всього лише три пари чижм і висіли три комплекти одягу, їх старіх сивий дідок. Дідок був сухий і хрилявий, але такого виразу обличчя не посоромився б і сам із тартару. Тож Рейнивон сміливо залишив під його опіку і своє вбрання та добро. «Зубчики не мучать?» – зі сповненою надією усмішкою потер руки цирульник. «Може, щось вирвемо?» «Ні, дякую». Рейневун злегка здригнувся, побачивши кліщі різних розмірів, якими були прикрашені стіни цирульні. Кліщі доповнювала не менш імпозантна колекція бритв ножиць, ножиків і ножів. Але ж крівцю пустимо, не втрачав Надії Гуляр. Бо як би то не пустити? Зараз лютий. Рейнемон зверхньо глянув на цирульника. Вже під час першого візиту він дав зрозуміти, що має дещо спільне з медициною. Бо з досвіду знав, що медиків у лазнях обслуговують краще. Узимку, додав він, не треба пускати кров. До того ж, зараз новий місяць це теж не надто сприятливо. Якщо так, то тільки гоління. Гуляр почухав потилицю. Спершу купіль. Купальня, як з'ясувалося, була у цілковитому рейнувановому розпорядженні. Видно, решта клієнтів користувалися парною. Парою та березовими віниками. Бадмейстер, лазник, який порався біля бодні, побачивши клієнта, відсунув важку накривку з дубових дощах. Рейневан без церемонії заліз у Бодню. Солодко потягнувся, занурився по шию. Бадмейстер частково засунув накривку, щоб вода не вистигала. «Май на продаж!» – звався цирульник, який усе ще був тут. «Медичні трактати недорого, де у Рініс гіддя Карбольєна». Зигмунта Альбіка, Режімен Санітатіс. Дякую, я тимчасово обмежую видатки. Якщо так, то лише гоління? Після купелі. Я вас покличу. Тепла купіль розморила Рейнемона і приспала. Він не счувся, як заснув. Розбудив його різкий запах мила, дотик пензля та піни на щоках. Він відчув, як по щуці шкрябнула бритва, раз, другий, третій, Голяр, що стояв за ним, відхилив його голову назад, шкрябнув по шиї та Адамовому яблуку. З наступним досить енергійним рухом бритва боляче зачепила підборіддя. Рейневан вилився крізь зуби. «Невже я порізав?» – почувся голос за спини. «Прошу індельгенції, ме кульпа. Це через брак вправності Дімітте Нобіс Дебіта Ностра». Рейневан знав цей голос і польський акцент – Перш ніж він устиг щонебудь зробити, Лукаш Божичко натиснув на добову кришку бодні, сунув її так, щоб вона придушила Рейневана до клепок, сильно стиснувши груди. «Бо сказав посланець інквізиції. «Ти, як майоран, Рейн, збіляв, з'являєшся у всіх стравах і харчах. Зберігай спокій і пацієнцію». І Рейневан зберіг спокій і пацієнцію. Йому неабияк допомогла в цьому важка накривка, яка надійно ув'язнила його в бодні. І вигляд бритви, що і Лукаш Божичко все ще тримав у руках, свердлячи його при цьому поглядом. «У грудні під зембицями Божичко склав бритву. «Ти, нагади, отримав від нас розпорядження. Ми зобов'язали тебе повернутися до сиріток і чекати подальших наказів» якщо ми не заборонили тобі у категоричній формі різних проявів активності, в тому числі розслідувань, пошуків та переслідувань, то це тільки тому, що вважали тебе розумним. Розумний затямив би, що такі прояви активності не мають ні сенсу, ні шансів, що пошуки не принесуть і найменшого результату. Бо якщо ми бажаємо, аби щось було заховане, то воно буде заховане і захованим залишиться «Инсекюле асекілорум». Рейневан витер поданим рушником обличчя, яке пекло і мокре чоло. Глибоко вдихнув, збираючись на силі, щоб бути відважним. «А які в мене гарантії?» – буркнув він. «Що Юта взагалі ще жива? Що ви не заховали її на віки вічні на дні якогось рову? Я вам також про щось нагадаю. У грудні під зембицями «Я ні на що не погодився, нічого вам не пообіцяв. Не пообіцяв, що не шукатиму юти з дуже простої причини, бо я шукатиму. І не погодився співпрацювати з вами з такої ж простої причини, бо я не погоджуюся». Лукаш Божичко якийсь час дивився на нього. «Тебе ж прокляли!» – нарешті сказав він доволі байдуже. «Видали сініфіка Пообіцяли ви нагороду з живого або мертвого. Якщо ти будеш валандитися шлюдськом і шукатимеш вітру в полі, тебе вб'є перший, хто впізнає, а наймовірніше впіймає тебе і покінчить з тобою Біркард Греленард, чарівник, який усе ще тебе підстерігає. А навіть якби тобі вдалося зберегти голову, зваж, що ти нас цікавиш, як гусит, як наближена особа воєначальників сиріток і табора. «Як приватна особа, яка має свої приватні інтереси і провадить якесь приватне розслідування, ти будеш для нас ніким зовсім нецікавим. Ми просто викреслимо тебе зі списків. І тоді ти вже ніколи не побачиш своєї юти. О, такий тобі пан або пропав. Або співпраця, або про дівчину забудь». «Ви її вб'єте?» «Ні». Божичко не зводив з нього погляду. «Не вб'ємо». Повернемо батькам, як ми і обіцяли, відповідно до укладеної угоди, згідно з якою ми тимчасово отримаємо пену в ізоляції. А коли це діло затихне і все трохи призабудеться, ми її віддамо і дозволимо батькам зробити з нею те, що вони врешті-решт вирішать. А дилема перед ними таки постала. Вони мають над чим подумати». Донька викрадена проклятим єретиком, заморочена і задурена, до того ж замішана в діяльності єретичної секти сестер вільного духу. Отож, під чаші Апольда його дружина вагаються, чи видати своє непотяжче чадо заміж, чи замкнути її в монастирі. Причому вони вже постановили, що монастир має бути якомога більш віддалений, а ймовірний чоловік з якнайдальшої сторони. Тобі ж рейне вони, по суті, все одно, що саме вони вирішать. В обох випадках у тебе невеликі шанси побачити Юту, а бути з нею маєш взагалі ніяких. А якби я вас послухався, тоді що? У супереч даній батькам-обіцянці ви віддасте її мені? Ти сказав, і не би вгадав. Добре, то що я маю зробити? Алілуя, вздіняв руки божичко. Лайтем тур, калі, нехай тішиться небо і радій земля! Вистина, шляхи Господа прямі, праведні, крокують ними думити сміливо і швидко. Я радий вітати тебе на добрій прямій дорозі, Рейнмаре!» «Що я маю зробити?» Лукаш божичко споважнів. Який час він мовчав, покусував і облизував губи. «Твої чеські друзі, сирідки!» Нарешті заговорив він. До позавчора до п'юріфікацію стояли під свидницею. Спіймавши облизня, пішли під щегом і взяли місце в облогу. Досить, досить уже доняли ці спустошливі мірмідоняни, прекрасну шльонську землю. Тож для початку ти підеш під щегом, переконаєш кралівця зняти облогу і забиратися геть додому у Чехію. Як мені це зробити? Яким чином? Як завжди усміхнувся посланець інквізиції. Адже ти вмієш впливати на долі та невипадковості, маєш талант змінювати історію, спрямовувати її течію у цілком нове русло. Ти довів це зовсім недавно під старим Велиславом. Ти остаточно позбавив Шльонськ п'яста, а зембецьке князівство п'ястівської лінії. У Яна Зембецького не було нащадків чоловічої статі. Аж після його смерті князівство потрапляє в безпосереднє володіння чеської корони. Чи подякую тобі за це історія буде видно, через кількасот років їдь під зчегом. Поїду. І припиниш дурні пошуки? Ага? Стеження, розслідування? Ага. що? я не дуже тобі вірю. Рейневан ще й оком не моргнув. Як Лукаш божичко схопив його за зап'ястя, сильно викрутив руку. В його долоні зблиснула відкриваючись бритва. Ринван сіпнувся, але дубова накривка і далі надійно його тримала, а хватку божичко мав залізно. «Я не дуже тобі вірю», – процідив він, підсуваючи ногою мідний таз. «Тому для початку пощу тобі трохи крові, щоби трохи покращити твої здоров'я і характер». Особливий характер, бо, як можу констатувати, під владою гуморів, меланхолії та холери навперемін. А вони, як відомо, походять із вологи, зелених та чорних виділень жовчі. Ці недобрі речі накопичуються у крові. Тому я трохи тобі її випущу. Ну, може, трохи більше, ніж трохи. Він повів рукою і бритвою так швидко, що Рейневан майже не вловив руху. І майже не відчув болю. Він відчув тепло крові, яка стікала по пліччю, долоні та пальцях. Почув, як вона голосно дзюрчив миницю. «Так, так, я знаю», – покивав головою божичку. «Зараз несприятливий час для кровопускань. Зима, місяць молодик, сонце в знаку водоліє, до того ж п'ятниця день Венери». «Ну, такі дні кровопускання дуже ослаблює. Але це навіть добре, бо для мене важливо, щоб трохи ослабити тебе, рей на мене». Забрати в тебе трохи енергії, яку ти спрямовуєш у зовсім неправильне русло. Відчуваєш? Ти вже слабний, шист, а холодно. Ух, сповнений наснаги. Але от тіло так, наче, трохи мляве, а? Не шарпайся, не берися зі мною. Нічого з тобою не станеться. Ти для нас надто цінний, щоб я ставив під загрозу твоє здоров'я і без потреби примножував твої страждання. Не бійся, в кінці кінців я перев'яжу тобі руку. Не перев'язу я, повір. «Краще, ніж Голю!» Рейневен клацав зубами від холоду, який опановував його дедалі сильніше. Кімната лазні танцювала в нього перед очима. Монотонний голос бажичка долинав не би звідкись іздалеку. «Так-так, Рейневене, саме так воно і є. Кожна дія викликає протидію. У кожної події є наслідки». А кожен наслідок стає причиною наступних наслідків. У Домремі, припустимо, у шампані дівчана ім'я Йоганна чула голоси. Які це буде мати наслідки? Якими будуть віддалені наслідки ядра з французької бомбарди, яке восени минулого року знівечило під Орленом обличчя графа Селісбері? Те, що після того, як граф Селісбері сконав у муках, Командування армію, що тримала в облозі Орлеан, перейшло до Грефа Сафалка? Який вплив на долю світу матимуть вірші, що їх уже як новий познанський єпископ напише Станіславціолик, Або той факт, що Сигізмунд Корибут, з якого заклопотанням польського короля Ягелла випустили з ув'язнення в замку Вальштайн, вже не повернеться до Литви, а залишиться в Чехії? Або те, що Ягелло та римський король Сегізмун Люксембурзький незабаром зустрінуться в Луцько на Волині, щоб радитися про долю Східної Європи? Яке значення для історії має той факт, що ні Ягелла, ні Вітольда неможливо отруїти, бо магічна вода з стаємних жмуцьких джерел, яку вони регулярно п'ють надійно, захищає їх від отрути? Або, щоб не шукати далеко те, що ти, Рейневан Збилявий, намовиш сиріток Яна Краловця повернутися до Чехії? Усім хотілося б знати, який вплив ті чи інші події матимуть на історію, на долю світу. Усім хотілося б, але ніхто не знає. І мені хотілося б, і я теж не знаю. Але, повір, я з біса стараюся. Рейневане, аго, ти чуєш мене? Рейниван не чув, він потопав у жахіттях.